Harmonitzem el nostre entorn amb Montserrat Beltrán. És un de saludar Montserrat Beltrán. Molt bon dia. Hola, bon dia. I doncs amb aquesta secció de Feng Shui, la majoria de les vegades ens quedem a casa i anem reorganitzant el nostre entorn, però de tant en tant doncs, sí que fem servir aquesta ciència oriental per ficar-nos al negoci, temes econòmics, etc. Etcètera, etcètera. Avui em sembla per aquesta línia, no? Sí, hem vist una miqueta les habitacions de casa vam veure un dia també a l'estudi de casa o, o l'activitat professional que es pugui realitzar sí, a casa. a vegades tenim el despatxet, no? Sí. Després un altre dia vam veure els negocis uh -huh. i avui parlem més d'empreses. Oh, eh? sí. de, de llocs on hi ha treballadors oficines, qualsevol empresa, qualsevol activitat en general. Molt bé, doncs anem pas per pas. Recomanacions, mm. uh, doncs això, per, per tenir un ambient propici, suposo que això a la concentració, inclús, bueno, depèn de l'empresa, no? Perquè algunes segurament aniran més per potenciar la creativitat, altres aniran més per potenciar la concentració. Sí, clar, cada empresa totes volen obtenir beneficis. Ja, aquí això, està, aquest... la productivitat és, és sí, important. No? Això és important. Però per què es pot fer Feng Shui una empresa? Doncs també doncs, per, la, per millorar les relacions del personal. No? De vegades doncs, la gent dintre d'una empresa doncs, no, no hi ha bona bona comunicació, bones uh -huh. relacions. Doncs, podem fer Feng Shui, ara explicarem quines són la, quina, amb quines coses, no? per a millorar aquestes, aquesta comunicació. També podem fer Feng Shui per millorar la comunicació del personal amb el cos directiu. Uh -huh. eh, amb... Ui, això també a vegades, a vegades és complicat. És complicat no? Doncs millorar, reduir tensions o facilitar aquesta comunicació. Uh -huh. eh, perquè depèn de, com sabem, el Feng Shui és, parla de la ubicació de les coses, doncs a les empreses mirarem la ubicació de les persones en aquest espai. Uh -huh. I això farà que la comunicació sigui més bona o més dolenta. Millorar aquest benefici, aquests resultats de l'empresa i més coses també podem fer en una empresa. Home, molt interessant el tema, eh? Mm. Perquè doncs, tant el tema de la comunicació dins d'un equip, perquè al cap i a la fi, doncs això, una empresa, és un equip que ha de passar moltes hores junts, que ha de treure uns resultats tots plegats, amb la col·laboració de, de tots, i per tant, doncs, la bona entesa entre els membres... Mm. És de, molt important. Uh -huh. o sí, sigui, és molt important. Doncs, per tant, com es pot aconseguir? Comencem per els iguals, d'igual a els... igual, com aconseguim i després anem als directius. La bona comunicació... s'ha de mirar des de... No és fàcil, però tampoc no és difícil, però que sí que s'ha de mirar amb un aspecte conjunt, uh -huh. que vol dir, de quin espai disposem, quins departaments tenim en aquesta empresa, doncs de vegades hi ha molts departaments, o de vegades són tres persones que fan totes les exacte tots els departaments, com si diguéssim. Sí. de vegades tenim comptabilitat, tenim un departament comercial, departament sí, que de logística. Sí, està molt separat, no? Molt separat. Doncs la ubicació de cada un d'ells serà més favorable en una àrea d'aquell espai o en una altra. Uh -huh. On ubicar la sala de reunions, per exemple. No? Perquè, per exemple, és important tenir una sala específica per a aquesta reunió entre els diversos empleats d'una empresa, no? suposo, per aquesta sala que està mm -hmm. especialment dedicada al diàleg, a la discussió entre, entre els membres, mm -hmm. els col·legues no? d'una companyia. Dependrà de l'espai. És a dir, si tenim suficientment espai, doncs, per suposat l'hem de posar, una sala de reunions, encara que sigui... Si, si l'espai és molt petit, encara que sigui la sala del cafè. Mm -hmm. no? Allò, una tauleta petita, un espai on es pugui comunicar a la gent. Vull dir, és important tenir aquest petit espai, eh? ni que sigui res, una tauleta petitona amb un raconet, però tothom sap que si té dos minuts, doncs, per... que és necessari no? de, sí, eh? despejar-te una miqueta de, de, de la teva activitat, doncs disposar d'aquell petit espai. Uh -huh. I si és una gran empresa i pot disposar d'una sala gran, no? un, una habitació completa per reunions, doncs millor. Uh -huh. Doncs un uh -huh. lloc per reunir-nos i saber que tenim aquell lloc allunyat de la nostra taula de sempre uh -huh. doncs, per fer una acció determinada, ja sigui doncs, parlar eh, d'un projecte que fem com descansar entre cometes, sí. no? Sí, sí, Què això més? és important eh, això, no? Doncs, per exemple, si tenim un, de un departament determinat uh -huh. el departament comercial, no? doncs és gent que normalment estarà poc a l'oficina, o, o molt, és que depèn, depèn de cada activitat, s'hauria de mirar per separat, però l'important d'això quan es fa fent en una empresa, o quan hem fet un estudi de fent en una empresa, sí. és veure de quin espai disposem, fem el mapa Bagua que si us en recordeu fa ja uns quants dies vam dir que cada àrea, quan parlàvem de la casa dèiem, dividim el plànol de la casa en 9 uh -huh. àrees, i cada àrea es representa en un àrea de la vida. Doncs amb una empresa, també dividim el plànol d'aquell espai de l'empresa en 9 àrees i cada àrea és més adient per una determinada activitat. Uh -huh. Llavors, eh, els comercials són les relacions amb l'exterior, no? les sí. relacions amb els clients. Doncs seria millor ubicar-ho a la zona de relacions. I quina és la zona en un, en un local, la zona de relacions? S'ha de mirar amb el pla s'ha de mirar uh -huh. en cada cas és particular. O sigui, cada cas, de, depèn de cap on estigui orientat, etc etc. podríem uh -huh. dir que és en un lloc o en sí. un altre, no? Normalment, quasi sempre és una zona determinada, però així, aventurar-se, uh -huh. millor mirar-ho amb el plànol. De vegades, doncs, si tenim un llibre de Feng o assistim a algun curs, podem aprendre quina és aquella àrea, no? Uh -huh. Doncs important, mm -hmm. Tema, perquè ja, per exemple, en el despatx ja ho vam dir una miqueta, no?, vam dir que la zona d'aquella habitació del despatx, doncs la zona esquerra, la cantonada esquerra, mm -hmm. doncs era el lloc de poder i que, per tant, allà havíem de col·locar el nostre mm -hmm. escriptor i la nostra taula de treball, no? En una, una habitació és fàcil, no?, perquè només tens clar, quatre parets i clar. és fàcil saber quina és la zona. amb un plànol, doncs, quasi sempre, del, si és un rectangle o un quadrat al plànol, mm -hmm. també la, la zona de relacions és una zona determinada, que casualment és la part de la dreta, al fons, uh -huh. no? Però s'ha de mirar aquell plànol. És a dir, no és el mateix un plànol que una sola habitació de quatre Clar. parets. Perquè de vegades doncs, són formes irregulars, fa una L... Sí, sí, que no o sigui... tots no tot són edificis no. quadradets i, i perfectes que puguem distribuir, No. no? no deies que evidentment depèn molt de l'activitat econòmica de cada empresa doncs, com s'hagi de distribuir, quines àrees haurà de potenciar i de, i de quina manera no? mm -hmm. Perquè, però més enllà d'això no sé si hi ha unes pautes comuns doncs, pel que deiem de, per exemple no? jo ara penso en empreses que ja són grans no? però que tenen, per exemple, els, els escriptoris dividits, completament separats gairebé amb plafons mm -hmm. que separen tot el... Els... Sí, no? sí. Hi ha uns cúbicles que s'utilitzen, doncs, ja si amb teleoperador però amb moltes altres coses sí. amb moltes empreses doncs sembla que volen tallar aquesta comunicació entre els treballadors, mm -hmm. això Això suposo que algun diu al Feng Shui no? aquesta separació tan dràstica entre treballadors mm -hmm. i no sé si sap de potenciar tot el contrari aquesta conversa Feng Shui parla de, de potenciar l'harmonia de l'espai, no? mm -hmm. el fet d'estar separats estàs separant energies, mm -hmm. depèn de quina activitat un teleoperador per exemple potser ho necessita perquè necessita estar aïllat més intimitat del, de la del costat no? Però allò de per costum, que tots estiguin separats, no afavoreix les relacions del personal, realment. A vegades hi ha molta gent, si és una empresa molt gran, que està en dues taules més allà i no es coneixen. De que llavors això no és bo. Uh -huh. Però clar, cada activitat, fomenta tu... aquest individualisme, sí, no? Sí, sí. El Feng Shui el que fomenta, per contra, és eh, el retorn a la natura. No, el, les coses més naturals, uh -huh. és a dir, les relacions naturals són doncs que ens veiem, no? que cadasc fa la seva feina, i l'objectiu de fer Feng Shui una empresa és obtenir més beneficis, o potser reduir impagats, hi ha empreses que tenen impagats, doncs es, també es pot reduir impagats, no? millorar aquestes relacions del personal, i tot això amb l'objectiu de crear harmonia en aquell espai, uh -huh. vale? creant aquesta harmonia amb, amb allò que vam parlar dels cinc elements, no? potenciant els cinc elements dintre d'un espai doncs es pot aconseguir i després una cosa important és que cadascú al seu petit espai de treball pugui també fer fent xiu mateix Ah, o sigui, diguéssim que teniu el nostre espai, tenim el nostre escriptori sí. en la nostra petita zona i podem també organitzar-nos allò en harmonia. Hem de fer-ho. Hem de fer-ho. Fer eh? Perquè una cosa és, bueno, l'empresa, la distribució general de l'empresa, que és el que parlaven dels departaments, uh -huh. però després cadascú a la seva taula o al seu petit espai, doncs si és un, una empresa de mecanització, no és una taula, però bueno, és, tu tens com... Tu ja el saps espai, quina és la teva aire, sí. és el teu espai. Sí. No? Sí. Doncs pensa que allò és, allà pots fer el mapa bau aquest com si fos la teva casa. Uh -huh. I llavors tens les teves àrees també. I llavors has de distribuir els elements de manera harmònica i, d'acord, el Feng Shui doncs és eh, la teva zona de poder, la teva zona, per exemple, imagina't tota una taula, no? Sí. Això ho podem transportar qualsevol cosa. Sí. Tens la teva taula i la teva zona de poder és com van dir, a l'esquerra i al fons. Uh -huh. No sé si això amb les mans ens expliquem bé i si no ens no, doncs mirem si un llibre si imaginem, i imaginem la podem cantonada trobar. esquerra, la sí, cantonada esquerra de dalt de, de la taula, exacta. Mm. Val? Doncs aquella és la zona de poder. Llavors, segons la teva activitat allà posaràs allò que et genera el que t'hauria de generar riquesa és poder, Exacte. no? Exacte, doncs depèn de la teva activitat, pot ser el telèfon, uh -huh. doncs, perquè necessites el contacte necessites amb l'exterior. Necessites potser, sí. No? Sí. O si no, doncs pots posar doncs, eh, un, el porta-llapis, uh -huh. no? amb tot de llapis, amb molta quantitat de polígrafs o de llapis, no? que estàs generant abundància en aquella zona uh -huh. i estàs afavorint la prosperitat, per exemple. Sí. Són petites coses, no? Són petits trucs. I cada àrea de la taula, doncs, té un sentit, un, una funció. Uh -huh. Per exemple, hem dit la cantonada de dalt-esquerra, però la cantonada del dalt-dreta... És la zona de relacions, sí. i és la zona de clients, per exemple. No? Doncs allà... Doncs, si allà hauríem de, de tenir la nostra agenda telefònica, <laughs> potser, no? Doncs, per exemple, és un bon lloc, no?, de l'agenda telefònica. O si tu tens un, dos o tres clients molt bons i tens els seus, no sé, tan, no sé ara per Nadal, que fan regalets o així, uh -huh. i hi ha una cosa que et recorda ells o que és el seu logo o un detallet que t'han fet... Una referència doncs, aquells. Doncs, client, no? no? Per potenciar-los, aquests uh -huh. clients. Molt bé. Alguna altra zona ja destacada que haguem de tenir en compte. De fet, jo estic pensant en aquestes taules que, que es situen, no? que, que cadascú doncs, personalitza el seu espai, com deies. Uh -huh. I, I sí que és veritat que hi ha una tendència més femenina que masculina a, per exemple, col·locar una planteta. Uh -huh. Que algunes persones diuen, però, i on basarà aquí, amb una taula que vens a treballar i poses aquí la teva planteta? No? Està bé, jo penso que està bé, no? perquè... Estàs, com... estàs a la teva feina, però també és allò que quan aixeques la vista tens una referència natural, uh -huh. no? Llavors és important que tu estes... estàs concentrat a la teva feina, però de tant en tant no pots estar al 100% mirant el teu petit espai dels fulls no? aquí al centre, Clar. sinó que has d'aixecar la vista, doncs quan aixeques la vista veus la natura, doncs et refresca no? uh -huh. i això com... et pot augmentar la vitalitat. Dir, per tant és bo això és el que, el que a vegades en parlem d'allò de, del Feng Shui intuitiu no? sí. de, de quin sentim que ho necessitem no? mm -hmm. que, que una persona determinada doncs, que li agraden les plantes i que doncs, sent la necessitat de la feina tenir aquella planteta mm -hmm. a sobre del seu escriptori clar, no? clar, i per tant bé. positiu molt positiu. igual que personalitzar la taula a la teva manera no? doncs t'agrada no sé. hi ha gent que té les fotografies dels fills doncs és molt positiu mm -hmm. perquè és això, aixeques la vista i tens allà una cosa doncs, que que et fa sortir per uns segons no? i, i, i t'aporta aquest benestar. No? O sigui... Si tens un bon record d'aquesta, uh -huh. o de la mascota, o del que sigui, no? Clar, d'alguna uh -huh. cosa que, que tu li donis importància, Clar. no? Uh -huh. O personal, sobretot alguna cosa que té a veure sí. amb tu i no amb, només amb la feina, sí. no? Perquè estem envoltats de papers i de referències a allò que estem fent i potser sí que necessitem aquell, aquella via d'escapament una uh -huh. miqueta, no? Hi ha empreses que pensen que això distreu les persones. Sí que és Però és tot el contrari, realment. És a dir, una persona no pot estar 100%... Allà, centrada, a la feina. Focalitzada, treballant, treballant, treballant. Ha d'aixecar no? la vista. No? I, I si quan aixeca la vista és refrescant, torna molt més aviat a la feina. I amb millor humor, amb millor suposo, humor, també, no? Amb més vitalitat, perquè és com regenerar-te. Uh -huh. no? Per tant, és positiu. Ah, hi, ha un, sí, digues... hi ha un punt que ara recordo que en algun cas que m'he trobat amb alguna empresa que hem fet l'estudi i llavors l'empresa té estricte, un, un protocol molt estricte de quins elements han d'haver a la taula. Ah, sí? Fan protocols sí, i empreses empreses grans, no? sí, que doncs són que, com molt estrictes sí, en aquest tenen sentit. Tenen un logo determinat i tot ha de ser d'aquell color... Hi ha, molt, hi ha molta cosa per ahí. No? Mm, Déu-n'hi-do. Llavors, en aquests casos també podem fer Feng Shui. És a dir, si tu visualment només has de tenir els quatre objectes que et diuen, no? doncs els que, et, els que tu t'agradaria i no pots tenir, doncs els pots tenir a sota, per exemple, no sé. Per exemple, no pots tenir fotografia. Hi ha empreses que no et deixen tenir fotografies personals. Ah. Oh. Mira. Existeix, això. No, no t'ho no inventant. Inventa. No, no, no, no, jo dic que existeix. Hem fet consultes empreses grans i, i no permeten fotografies. Allò, la, la fotografia al fil no t'ho deixen no posar. No t'ho posar. Llavors tu pots tenir, si tens un calaix, mm? no, doncs el calaix que quan tu l'obris tu puguis tenir allà la fotografia. Vull dir, no l'estàs exposant. O sigui, alternatives, no? Hi ha alternatives, hi ha moltes alternatives. No? O, o espais on hi ha un color predominant. No, mm, del logo, com deies, sí, no? potser logo. tot és blau. Mm. Una empresa que recordo que tot és vermell. Tot és vermell, no pots tenir doncs, verd, ni que el verd és un color de vitalitat mm -hmm. de refre... per refrescar-te. No? La natura, les plantes, doncs, no deixen tenir res que no sigui vermell. Doncs, tu pots tenir, no sé, sota el... Com es diu això? Per... Que es posa sobre els papers. Eh? Ah, bueno. Repitja papers. Sí. No? Doncs a sota tu pots tenir... Encara que sigui un gomet de color verd, no? que de tant en tant, doncs se l'aixeques i ja saps que... Per veure un altre color que no sí. sigui vermell, no? Perquè sí, tot el sí. dia veient només vermell... Clar, vull dir, és, allò és una empresa estressant. Però... Clar, home, sí, sí, sí. Allò, energia, sí. segur que té. Però de buscar les nostres alternatives. És mm. a dir, jo sé que necessito els cinc elements, no? conec el Feng Shui i dic necessito els cinc colors, els cinc elements o les cinc textures, uh -huh. doncs intentar-ho tenir com a alternativa. I si ho puc tenir a la vista, ho tinc a sota d'allò que em fan tenir a la vista, per sempre exemple. Sempre es pot dissimular. Sempre es pot dir, sempre. <ríe> ah, anem a l'altre punt que també m'has emblat interessant, de com afavorir aquesta, aquesta comunicació directa entre els treballadors i els directius. Que, com dèiem, a vegades sembla que hi hagi una barrera... A vegades invisible, a vegades real, real no? sí. però com ho podem afavorir en aquest sentit? Aviam, de vegades és real perquè el, la persona que, que té el poder en aquella empresa, el gerent, potser no està situat al, seu, al lloc que li pertoca. Uh -huh. Quan es va fer la distribució de taules, això és que ens ho trobem sovint quan fem consultes, no? de vegades sí, està molt bé, però de vegades la taula del gerent està doncs, en un lloc que a perquè li va semblar que l'espai era el més gran, l'habitació, sí. no? el despatx era el més gran, però dintre de, de l'espai conjunt de l'empresa no estava ben situat. Uh -huh. Què passa? Aquesta persona no pensa bé dels altres perquè li han tret el poder real. Ja? Yeah. Llavors, normalment la persona que està situada dintre del pla en la zona de poder, uh -huh. que és aquella que dèiem al fons a l'esquerra, si fos un rectangle, uh -huh. és la que té el poder real d'aquella empresa. O sigui, que si realment allà, per exemple, doncs posem que està un, un lloc intermig, uh -huh. no? que no és un treballador que està junt no amb del, tots ells, però eh. hi ha un altre despatx, o i sigui uh -huh. ha, podria haver conflicte precisament per la situació. No? Sí, normalment passa per això. Perquè en aquests casos hem fet el canvi i la cosa ha millorat moltíssim. s'ha de mirar molt bé la... mm -hmm. És molt important a les empreses la distribució del personal. Mira. I llavors, què passa? Doncs aquesta persona sap que el poder la té l'altre. Llavors ja es crea sí, aquesta una tensió, no, una, mica una competència, de la que no es parla, de la que gairebé no... És, és com el Feng que no ho veus, però ho sents, no? Mm -hmm. aquella, tensió. aquella tensió. I això fa doncs, aquesta... aquestes enveges i fa crear aquest malestar entre, entre els cos directius i els treballadors. Sí, per tant, que, que recomanació per a aquells que hagin de triar despatx, que a vegades passa, no? mm. que, que et donen sí. un lloc de més responsabilitat i et diuen aquest o aquest, doncs si pots eh, posar-te... Si pots mirar-te al si, No, si pots mirar-te una <laughs> mica... res, 5 minutets, no? Sí, sí, Però sí. mirar-t'ho perquè potser després, encara que l'altre sigui més gran, no et donarà bon resultat, Clar, no? és important això. No, no la quantitat, sinó... La ubicació real és important. Mm, Algun punt final de, del tema de l'empresa, que no ens deixem res uh, en, en aquest punt final, com dèiem, de la secció? Uh -huh. Aviam, una cosa que no hem dit que era molt important era fer la neteja abans de tot. Ah. Saps que amb el Feng sí hem de fer neteja de... Sí. de de tot, no? de, de, de, amb, una, amb una empresa sobretot de papers, que uh -huh. se't van acumulant. L'acumulació doncs de papers, la, la famosa acumulació. acumulació de papers. Uh -huh. sí. I a més que entres en un lloc de treball i gairebé que no, no goses llançar res, no, perquè com que era del que estava abans teu... Sí. No? no tens temps de mirar-t'ho i Clar. allà es va acumulant i llavors sí. poses les teves coses. Sí. Sí. Doncs és important començar per la neteja. Eh? Uh -huh. A part de la ubicació, de la situació dels elements que tinguis, tenir en compte els cinc elements... És un conjunt de totes aquestes coses. Bé, molt interessant, com sempre, eh? Molt interessant molt i sobretot, doncs, això, que, que hi ha tant moviment d'empreses en aquests dies que, que es traspassa allà d'aquesta empresa, que si realment hi ha emprenedors que inicien noves propostes mm -hmm. i nous locals que, que intenten reactivar. Per tant, doncs, important també, doncs, un altra gra sorra perquè funcioni doncs sí. és això, el Feng Shui, no? Sí, sí. Molt que, recomanable. Molt recomanable. <laughs> doncs, Montserrat, moltíssimes gràcies i ja ens trobem i aviat. Altres. Que vagi bé, bon dia. Bon dia.